שיעור תשיעי, חלק א', זמן, מה השעה, מספרים. בכל בוקר אני קמה בשעה שבע. אמי מברכת אותי בבוקר טוב. בשעה שבע ושלושים אני כבר בדרך לבית הספר. אחי דני מתעורר יותר מאוחר. הוא קם בשעה שבע ורבע. הוא ניגש אל לוח השנה, הסתכל בלוח. הוא קורא. איזה יום היום בחודש? דני יודע ששבעה ימים הם שבוע אחד. ארבעה שבועות הם חודש אחד. שני עשר חודשים הם שנה אחת. יום ההולדת של דני חל בעוד חודשיים, בסוף אוקטובר. לפי הלוח העברי בשבת קף באדר. אני קונה לו שעון במתנה. עכשיו הוא לומד בבית הספר על השעון. תמיד הוא שואל מה השעה. אבי חוזר מהעבודה בשעה שש בערב. אני הולכת לישון מוקדם בכל לילה, ב-רבע לתשע. אמי מברכת אותנו בלילה טוב וחלומות נעימים. חלק ב' שיחה על נסיעה לירושלים ועל טיול. מה התאריך היום? היום שלישי בספטמבר. מתי נוסד לירושלים? בחודש אוקטובר. האם את פנויה בשבוע הבא? הבא נראה. איזה יום היום? היום יום שישי. אני הולכת לספרייה ביום שני, שלישי, רביעי וחמישי. אני פנויה ביום שישי, שבת וראשון. האם את רוצה ללכת לטייל ביום ראשון? ברצון רב. באיזו שעה? ב מרים בוחנת את דני בחשבון. כמה הם תשע ועוד חמש? תשע ועוד חמש הם ארבע עשרה. וכמה הם שלוש פחות שבע? שלוש פחות שבע הם שש. יפה מאוד. וכמה הם ארבע כפול ארבע? זה קשה. רגע. ארבע כפול ארבע הם שמונה. לא. אני שואלת כמה הם ארבע כפול ארבע? ולא ארבע ועוד ארבע. אני חושב שאני יודע עכשיו את התשובה. שש עשרה. טוב מאוד. וכמה זה שמונים לחלק לשמונה? גם את זה אני יודע. שמונים לחלק לשמונה הם עשר. אתה ממש גאון בחשבון. חלק ג. <גימל> השעון שלי. יש לי שעון חדש. תתחדש. השעון שלי הוא שעון טוב, אין צורך לכוון אותו. יש לך מזל, אני לפעמים שוכח לכוון את שעוני, ולכן הוא פעם מפגר ופעם ממהר. גם השעון שלך אותי אינו מדייק, ויש לה בעיות. האם אתה יודע מה השעה בשעון שלך? כן, אני יודע. השעה היא 11 ו-15 דקות. וכמה דקות יש בשעה? בשעה יש 60 דקות, ובחצי שעה 30 דקות. טוב מאוד, דני.